і зиму. Ось дві прип'ятські любові, дваліричних жіночих голоси міста, яке в історії людства, поки віку землі буде першим мертвим містом, столицею ядерної зони в Україні. Інні вмить спадають на думку інші слова любові-сироти, непахосні, позбавлені риторики рядки високої поезії і незглибимого болю, рядки пересторога тим, хто не чує чорнобильської недолі, без участі к нашим бедам тех, кому може так же от придеться стати нічем в один єдиний день. І ще й надумає про Лезя. Чому так моторошно збуваються пророкування поетів? Треба було приїхати до Чорнобиля, стояти за вмираючим любов'ю серцем під вікнами, назавжди втраченого дому коханого, віддатися в його солодкий полон до напівпритомного почуття обожнення, щоб не змигнути й оком як самій стати нічем в один єдиний день. Олеся, мій бідний і рідний, ти не боїшся Бога? А може це справді роковано їй, як випробування на ще одному крузі життя? У Чорнобилі кіногрупі дають супровід по десятці, осердю зони, і рекомендують запастися респіраторами та одягтися в казенне, приречене на захоронення. Інна досить швидко знаходить у купі новенької амуніції простору куртку на свій зріст, а штани від неї змушена заполоте в поясі англійською шпилькою. Гірше і з Найменші черевики, чи не 39-го, 40 сорокового розміру. Інна взуває з неабиякою іронією, почуваючи себе, як у циркових калошах. Але що вдієш? Від відділу інформації з ними їде ненадокучливий інтелігентний хлопець, який відповідає на всі запитання і не втручається у суверенну державу задумів режисера. До останнього всі почувають неафішований піетет. Втім, суверенність у зоні справа часом невдячна. І коли за товстим лісом водій розгубився в нових просіках, ніяк не міг виїхати на курс під чи буряківка, могильники радіоактивних відходів спасував несподівано і їх Чорнобильський гід. Автобус розвертався то в один, то в другий бік, дарма. Було відчуття, ніби кінозйомку водить нечистий. Вони міцно застряли в Бермудському трикутнику зони. Нарешті відпустило. Виїхали на ґрунтівку, де невдовзі побачили застереження. Абочина заражена. Метрі за триста, троє сільських бабів у хустках, перев'язаних на грудях, хрест-навхрест, натнутих поосінньому, з вузликами на спинах. Інна здивувалася. Кінець травня, тепло. Сиділи на траві, підстеливши від радіації якісь ряд, наче мішки. Пасли гуртом одну корову. Бабуні, не згірш від військового патруля, знали місцевість, показали, як краще їхати. Автобус рушив, а Інна ще довго дивилася назад, де подаленіли трісківські баби з якимись розмитими, блідими обличчями, як на давніх фресках. Одна з них, при слові «буряківка», Засрібліло сльозою, проте на відміну від подружок не мовила слово. Ніби мене немає вже про що говорити, яка там буряківка. Було колись село, а стало одна суцільна могила. Знову почався проріджений з неширокою каймою рудіючих сосон ліс. Виднілись сліди великої техніки, подекуди свіжі, на швидку зарівняні вирви. Відчувалися втручання організованої сили аварійних команд. Перед колючим дротом, супроти розвалу мідно-червоної глини, самотнім сиротливим дивом, як заблукане дитя, свіла голуба квітка цикорії. Інна розмовляла з добряче проспиратованим робітником могильника, і краєм ока занепокоєно пильнувала режисера, що в казенній штурмівці щільним на резинці капюшоном енергійно прошкував міжбрудної техніки на дні величезного котловану. Перемовлявся з робітниками, шукав найвиразнішу натуру. Розрита бульдозерами свіжа волога земля, готова була прийняти незвичних покійників, тих, що були машинами, тракторами, автобусами. Тих, що будуть понівечені, погвалтівницьки розбиті, спресовані багатотонними вбивцями, які на цьому смертельному рингу кінця 20-го століття оскаженіло б'ють, нищать уже мертвих, німих своїх родичів, і взявши на себе їхню радіаційну проказу, теж зазнають відплати, стануть такими самими покійниками. Брухтом. Нічим. Режисер ніби зник них послідно розчинився у бездонній пащі велетенського могильника, і вся кіногрупа раз по-раз почала нервово позирати на годинники. І ще у Прип'яті, кілька днів годинами спостерігаючи роботу режисера, Інна мимоволі почала милуватися цим одержимим ідеєю і своїм нелегким мистецтвом художником. Так, художником і громадянином яким міг би пишатися його великий учитель Олександр Довженка. У Сергієнка було все, чим різниться справжній талант від просто обдарованої людини. Надзвичайна самовимогливість і совісність, вміння побачити не суто зовнішній ефект, а глибоко захована, потаємна сутність людей і явищ, болісна, нерозрахована на показ любов до скривджених і зневажених. І при вродженому почутті іронії, Зворушлива сором'язливість, делікатність істинного інтелігента. У Прип'яті знімали загальний план і між камерою та об'єктом був відкритий видимий простір. Та якби можна було зняти його підземні шари, оголилося б радіоактивне начиння невидимого простору.